Nuk e di unë për moment dhe ne kam të rizone Prisht që një mëjtës këmë në redhje TV mu ka prish Sjomë në redhje Fakt vet e kom prish Së kom posjetë të rëshidhje Edhe që ashtu e prish Mu doke që polë shonë zo E kom thyme që keq asni cop Se kom ljonë sen Mosëm vet Sjomë në redhje Taq edhe vet të më posmerë për qiqe Se sjomë në redhje Sdi sen Edhe që aty ku talë edhe ri Kërkur së din sen Kej qatin O me ne oj s'ka në rëndsi mosëm vetë se s'kom t'i vi e kom thuy sens di thashtë që sens di qa pëthu se asë jom të t'ni t'i vi mu ka prish mirjom shumë ju keni rjedh ka med full t'mon shtatum i keni shplu në ekran fuck it me i kne i kana ka veç muzik njës të katë shtatë online